Розділ четвертий. Мама. Через півроку він згадував цей свій демарш із поблажливою посмішкою. Усі події цього неприємного літа здавалися далекими, якимось неправдоподібними. СНИ про грибницю не повторювалося давним-давно. Усе залагодилося саме собою, Усе влаштувалося якнайкраще. Його любили всі. Однокласники, і вчителі він, як і раніше товаришував із дімкою, а Ждан крутився навколо. Підлабузнюючись і не впускаючи нагоди назвати влада другом. Мама заспокоїлася і навіть, напевно, почувалася щасливою. Самопочуття мала добре, отримала підвищення по службі, ранками займалася гімнастикою і ще вечора грала з владом у шахи. Розслідування подій в таборі зайшло в глухий кут. Нікого так і не покарали, якщо не зважати на зганьблені репутації і втрачене здоров'я. Географічка, яка була в таборі директрисою, без почестей пішла на пенсію. А на її місце прислали новеньку – молоду, вродливу і неймовірно стервозну особу. Нова географічка почала з наведення власних порядків. Якісь топографічні диктанти, контрольні та тести посипалися один за одним. За два тижні Влад отримав дві трійки і двійку, а з ними і удар по самолюбству. У географічки був задертий носик, короткі чорні кучері, гладенькі рум'яні щоки і дуже яскравий, красиво окреслений рот. Наступні два тижні Влад буквально не давав їй проходу. Він потропляв їй на очі в коридорі, наче знічев'я, і заводив усілякі розмови на уроках. Влад роздобув якісь географічні журнали і тягав їх до школи, щоб поцікавитися її думкою з якихось цілком дріб'язкових, але екзотичних і хитромудрих питань. Географічка спершу милостово вислуховувала, потім почала дратуватися, потім стала відмахуватися від хлопця, як від мухи, навмисно не помічаючи на уроках його піднятої руки. Він і далі дошкулявий, ані трохи не бентежачись. Йому було все одно, якої думки про нього буде вчителька. Важливий результат. Нарешті, примелькавшись географічці, остогіднивши їй мало недопечінок, Влад перестав ходити на її уроки. Він вивчив її розклад і чудово знав шкільні коридори. Доводилося бути на поготові, бо за тиждень пишноволоса дамечка вже щасили ігнорувала звичні маршрути. Її помічали то на першому поверсі в малюків, то в спортзалі, то столярній майстерні. Здавалося, вона просто гуляє школою, і нікому й на думку не могло спасти, що географічка блукає, наче той неупокоєний дух, у пошуках одного прогульника, у пошуках недокучливого влада палія. Можливо, вона й сама не усвідомлювала цього, однак страшенно лютилася. Де палій? Я знаю, він був сьогодні на двох перших уроках. Ось його присутність відзначена в журналі. Перекажіть цьому прогульнику що він отримає підсумкову одиницю і його не переведуть до наступного класу. Географічка ж бой раніше не була взірцем доброти й людинолюбства, а тепер і поготів перетворилася на справжню фурію. Двіки сипалися, як і з рогу достатку. В завички волосся сторчма встало, коли вона розгорнула багатостраждальний журнал. Вона тебе вб'є, серйозно застерігав Ждан. Вона ненормальна якась. Нащо ти її дражниш? Дімка мовчав, дивився запитливо. Від тієї сумбурної осінньої розмови вони ніколи більше не поверталися до слизької теми. Владу зручніше було вважати, що Дімка не повірив йому. «Ти думаєш, вона тобі зрадіє?» – запитав якось Дімка на автобусній зупинці, де розходилися їхні шляхи зі школи. Влад пропустив свій автобус. Поштурхав носаком черевика сірий сніг. Думає, вона опісяється від щастя. І ще б не мені підсумковав п'ятірку. Готовий об заклад побитися. «Ні», – сказав Дімка, – впроваджаючи поглядом інший автобус, свій. Але ти мені розповісив, як справа обернеться? Влада охопив кураж. А хочеш, я прямо при тобі, на твоїх очах. Хочеш це побачити? Журнал він випрохав учительський, Сказав, ніби географічка просить, а владу довіряли. Затиснувши під пахвою заповітний документ, він рвонув до кабінету географії. Зараз там нікого не було, крім пишноволосої жертви, та ще вовтузився під партою дімка, вдававши загубивку загубив ковпачок від ручки. Двері розчахнулися від сильного поштовху легко і нечутно. Географічка сиділа за вчительським столом, обличчя її сіріло в очах скорбота. Вона роззявила було рот, щоб висповідати ідіота, котрий відкриває двері з ноги, та так і завмерла зі звіслою щелепою. Влад усміхнувся. І географічка, як у дзеркалі, посміхнулася у відповідь. Здається, він, уперше бачив і посмішку. Щезли зморшки, зникла похмурість. Широко розплющилися вічно примружені очі. Карі молоді, наївні. Географічка сиділа перед Владом і широко усміхалася. Гарненька, помолоділа відразу років на десять, весела, добра жінка. Влад не бачив застреглого під партою дімки, але відчував його напружений погляд. Добрий день. Почав було Влад. Я от самостійно журнал приніс. Перепрошую, тут у мене склалися такі обставини, така тема. Але я працював самостійно, вивчив три нові. А ви ж сьогодні ставили всім підсумкові з оцих тем. Я б самостійно працював, будь ласка, поставте і мені. Я теж працював над цими темами, хоча й самостійно. Говорити можна було будь-що, але опорний слів три. Тема працював самостійно. «У тебе зовсім немає совісті», – сказала географічка таким тоном, яким зазвичай зізнаються в коханні. Помотнілим поглядом зазирнула в журнал. І вліпила владові підсумкову четвірку. «Ти ж так багато пропустив?» І ти не писав контрольної. Влад акуратно висмикнув з-під рук географічний журнал. Він був розчарований. Дякую, до побачення. І вийшов, залишивши пишноволосо з дивною посмішкою на обличчі і дімку, скоцюрбленого під партою. Це все таки не п'ять, підсумував дімка, розглядаючи журнал. Це чотири. Ти все бачив? з притиском поцікавився Влад. Але це чотири, повторив Дімка. Це все-таки невідмінно. Але ж вона збиралася ставити мені одиницю. – А може вона в тебе закохалася? – припустив Дімка. – Вона ж поводиться, як закохана. Коли тебе немає, лютися і розшукує. А коли ж раптом з'явився, все пробачила. І потім – це ж не п'ять, це чотири. – То ти мені не віриш? – перепитав Влад. – Але ж це маячня, – тихо відповів Дімка. – Це ж усе інакше можна пояснити. По-нормальному. Ось якби ти на відстані рухав предмети або запалював сірника поглядом, тоді так. І обоє надовго замовкли. Журнал треба було негайно здати назад у вчительську. Проте вони сиділи один напроти одного на холодному, дуже широкому підвіконні четвертого поверху і чекали чого. «Ти знаєш?» – напевно почав Дімка. «Що?» – «З'їжджу, ну я до бабусі», – сказав Дімка впевнено. Так, начебто прийняв нарешті важливе рішення. «На вихідні. І там застрягну. Придумаю щось. Тож ти не дивуйся, а в понеділок я до школи не прийду». Адресу бабусину залиш? По паузі попросив Влад. «Навіщо? Дурень. Розлютився Влад. Може й дурень, зіткнув Дімка. Але це дуже важливо для мене. І замовк. Можливо, він хотів би розповісти, як страшно бути схожим на похмуру географічку. Або на ридаючу Ізу. Чи як страшно було йому в реанімації. Розумію, сказав Влад. Зрештою. І подумав а раптом. Раптом Дімка повернеться через тиждень, задоволений і здоровий, лясне Влада по плечу і поверне йому його дурня. А раптом. У понеділок Дімка не прийшов до школи. Владу наснилася якась маячня мережі, нитки, вокзали, одвічні запізнення на потяг, коли треба бігти, але не змога з міста зрушити. У вівторок дімки все ще не було. У середу спеціально нікуди не швендяв, сидів удома, зателенькав між міський дзвінок. Приїжджай. хрипко мовив незнайомий голос, у якому заледве вгадувалися дівчині інтонації. Селище вялки, канат на будинок три. За десять хвилин влад уже мчав за автобусом. За півгодини трясся в електрикці. Мамо чекала лаконічна писулька, усе гаразд терміново поїхав. Дімка хворий, подзвоню. Стемніло. Влад метався по платформі станції Вялки, намагаючись знайти хоч когось, хто знав би дорогу до вулиці Канатної. Двері відчинила до смерті перелякана бабуся. Не знімаючи брудних черевиків, Влад влетів до кімнати, і Дімка, зробивши над собою явне зусилля, звівся на ліжку. «Привіт», – сказав з награною веселістю. Я й не думав, що ти так швидко доберешся. А згодом, коли Дімка помітно порум'янів, коли Влад зателефонував мамі та заспокоїв її, і коли Дімчина бабуся теж трішки заспокоїлася, валилися Дімчини батьки. Якщо раніше Влад лише чув ідіому очі на лобі, то тепер випала нагода побачити, що це означає. А ще пізніше, коли обидва тряслися плечопліч у машині Дімчиного батька дорогою до міста, Владів вдруг прошепотів ледве чутно. «Розумієш?» Страшено до лікарні не хотілося, а так можна терпіти, нічого страшного. Якби на ці панікери. І Влад із потис йому руку. Мама розливала суп. Спершу в глибоку тарілку із синьою облямівкою. Владу. Потім у глиняну миску з візерунками собі. Раніше таких мисок було чотири. Одну розтовк Влад ще рочків у п'ять. Другу, знов-таки Влад, торік. А третя розбилася сама. З доброго дива зісковзнувши з краю раковини. Залишилася одна, і зараз у ній парував суп. Влад нарізав хліб. простягнув окраєць мамі. Він завжди залишав її окраєця, навіть коли був маленький. «Як там дімка?» – поцікавилася мама. «Усе добре», – відгукнувся Влад. Овочі в його тарілці плавали туди-сюди, скоряючись у ложці веслу. Влад дивився, як мама їсть, як падають у тарілку самотні краплі, як порожніє глиняна миска, як менше на столі окраєць. Суп у його тарільці вистигав. Ти чого? насторожено запитала мама. Нічого. Влад зітхнув. Йому здавалося, що між ними мамою проведено поперек кімнати крейду жирну риску. Наступного тижня нарешті потепліше, кинула мама. І так піввесни з'їдено невідьяким циклоном. А давай купимо ще один квітковий ящик, запропонував влад. Мама витерла губи серветкою. Легко підвелася. Виникла за останні роки повнота, а не зуміла обтяжити її рухів. Давалася знаки юнацька любов до волейболу і походів. Влад дивився, як мама миє тарілку. Як з поліською чашкою з-під чаю, яку Влад полінувався вимити вранці. Мам, вона одразу ж обернулася. Так. Уявна риска висіла між ними, як білизняна мотузка. Влад чомусь був впевнений, що мама її теж бачить. Мам, розкажи, як ти мене вибирала. В часі владового дитинства цю ритуальну розповідь повторено було тисячу разів. Маленький Влад слухав її значно охочіше, аніж будь-яку казку. Щоправда, тепер він рідко звертався до мами з традиційним проханням. Востаннє, непевно, роки з півтора тому. Мама посміхнулася, витираючи руки рушником, долаючи казначому, виникну зніяковілість. Закотілося мені сина. І прийшла я в спеціальне місце, де було багато маленьких дітей. І всі вони лежали в ліжечках, підкопив Влад. І взялася вибирати собі найкращого хлопчика, але не могла вибрати. Але потім побачила тебе і зрозуміла. Ти мій син. «І забрала тебе до тому. Ти, по-моему, щось пропустила», – сказав Влад. «Пропустила», – тихо зізналася мама. «Як мені забороняли це усиновлення. Як чіплялися до того, до цього. А особливо їм не подобалося, що я не заміжня. Уявна риска мотузка важко огойднулася. А все-таки, як ти мене вибрала?» Мама подивилася на свої руки, на затиснутий у них мокрий рушник. «Це було таке свято, коли мені таки дозволили. У дома вже стояло ліжечко, у шафі все, що треба». Ванночка, нагрівач для харчування. А коли я опинилася серед тих ліжечок, мені стало страшно, владику. Дивлюся. Годі вибирати. І не можу зважитися. Позаду сапаняночка. Усі вони сплять. дисципліновано так. До тепер не розуміють, чому вони всі спали. Ніхто не плакав. Навіть ті, хто лежав із розплющеними очима. Я спав? Ні, ти дивився. На тебе? Може, я посміхнувся? Ні, ти просто дивився. Можеш вірити, можеш ні але я справді зрозуміла, що вибір зроблено. Відразу. Ти брала мене на руки? Ну, звісно. Ти спочатку вирішила, що я твій, а потім узяла мене на руки. Чи спершу взяла, а потім вирішила? Мама завагалася. Подивилася на Влада здивовано. Не пам'ятаю. Ну, згадай, будь ласка. Як довго ти мене тримала? Хвилину, півгодини. Мама довго мовчала, звівши брови. Я носила тебе по проходу між ліжечками, сказала вона нарешті. А няночка все супіла. І чогось чекала від мене. Щоб я поклала тебе на місце і йшла оформляти документи. А мені не хотілося тебе класти на місце. Мамо, мовив Влад, коли ти сказала їм, що береш мене, саме мене, вони не намагалися тебе відраїти. Мамині брови остаточно залишилися на переніссі. Двома вертикальними лініями пролягли колись непомітні зморшки. Владку, ну чому ти запитуєш? Звідки в тебе ці дурні думки? Ну, намагалися. Не говорили щось. Про згубну спадковість, наприклад. Чи про якісь дивні речі, пов'язані саме ось цієї дитиною. Не пропонували тобі інших, не просили подумати, повибирати ще. Владку, мовила мама, – по довгій-довгій паузі. «Ти мене лякаєш. Що знову з тобою відбувається?» Я думала, все минулося. Перехідний вік. Я сподівалася, і от знову. Владу стало шкода її. Так шкода, що заболіло горло. «Мамо», – наважився він, подумки розриваючи риску – як бігун-переможець рве фінішну стрічку. Я тобі розповів, тільки ти вислухай усе, гаразд, до кінця, добре? І заговорив, сидячи над захололим супом. Мама спершу стояла, бгаючи в руках рушник, потім підійшла і сіла навпроти, а рушник поклала на коліна. «Усе?» – перепитала вона, коли Влад охрип. «Усе», – сказав він безнадійно, бо уявна риска, виявляється, нікуди не ділася. Мама помовчала, підперла щоку кулаком і несподівано посміхнулася. Коли мені було одинадцять, я цілий місяць була переконана, що в мене якась страшна невеликовна хвороба. Етап, пройдений у певному віці всіма дівчатками, став для мене моторошним потрясінням. А треба ж було просто розтулити рота і зізнатися матері ото й по всьому. Ну, в тебе й паралелі. Влад мимоволі посміхнувся у відповідь. А що ти думаєш? незворушно гнула своє мама. Ти нафантазував собі що. Ну чому ти не розповів раніше? Коли це всі твої клопоти. Хлопці провідуть тебе під час хвороби. І що? Ну, люблять тебе в класі. Ну, маєш авторитет. Це жахливо, правда? А Іза? Мама зітхнула. У моєму класі одна дівчинка мало не наклала на себе руки через нещасливе кохання. З мотузяної петлі витягли. Тепер зразкова дружина і мати. У неї трійко діток. Молодший твій ровесник. Та закохалася в тебе ця Іза. А тобі, як і всім пацанам у цьому віці, просто очей бракує. Простих речей не помічайте. А табір? А що табір? Воно на винах показували, в одному з селищі на весіллі 40 чоловік наспорт отруїлися Чи то грибами, чи тістечками. Але в таборі. Гладко, ну не милиш ти дурниць. В другому класі ти був у санаторії місяць, навіть півтора. Твої однокласники спокійнісінько пережили цей час без тебе. У третьому класі Дмитрик, твій друг, потрапив до лікарні. Дмитрик не здорувань. На жаль, у нього повнісінько хронічних болячок. І ще, він легко піддається навіюванню. Пам'ятаєш, у четвертому класі його теж хотіли відправити до санаторію, не вселіто. І як у нього температура піднялася не від звідки. Скасували поїздку, температура впала. Призначили поїздку знову, знову піднялася. Може він термометр натирав? Припустив Влад. Мама похитала головою. Та ні, не терти термометр – дитяча легенда. Хто хоч одну дитину виростив, той рукою виміряє температуру з точністю до двох десятих. Вона поглянула на свою долоню. А я тоді влітку здала. Таж нервувала Влади. Син хвилювалася таким. Трішки. Так? Мамо, буркнув Влад тихенько. Ну, пробач, будь ласка. Та я ж не дорікаю, здивувалася мама. Я навпаки. У мене, так би мовити, камінь із серця. Вони увімкнули телевізор. В лічоплі сілися на дивані і до півночі дивилися якийсь дурний фільм, раз у раз обмінюючись в'їдливими щодо нього коментарями. А я у відрядження їду. Раду повідомила мама днів через десять. Ти хотів самостійності, тож прапор тобі в руки уперед. Тільки будинок не спали зі своєю командою. Ти ж завжди відмовлялася від відряджень, промурмотів захоплений зненацька Влад. Усе життя відмовлялася. А тепер з'їджу на тиждень. Так довго. Мама розвела руками. На менший срок нема рації їхати, ти вже вибач. Тренуйся жити самостійно. Тобі вже 16 незабаром. Влад розтолив було рота. Та так і закрив, у холосту. Злякався зна чого. Чи то мамині кпинів, чи то побоявся злякати спокійну мамину впевненість, що все буде добре. Вона ця впевненість безліч разів виручала його в житті. У дитинстві такий мамин спокій уявлявся йому простягненою в майбутнє рукою, що вибудовує там події бажані і руйнує лихі. І вкотре довірившись маминій внутрішній силі, Влад змовчав. На третій день рано вранці Влад підскочив у ліжко від телефонного дзвінка. Телефон тиленька не вмовкаючи, дзвонили поміж місту. Слухаю. Говоріть з маківкою. Байдуже запропонувала телефоністка. Якою? Ал Ало. Трі у слухавці. Владку. Мамин голос долинав, наче з-під товстої ковдри. Що з тобою? Зі мною вже гаразд, все нормально. А ти де, оцій у, у маківці? Я йду додому, повідомила мама. Буду обіді. Зі мною все в порядку. Так, так, до зустрічі. Короткі гудки. А за хвилину по тому, як Влад поклав трубку, телефон задзвонив знову, і телефоністка байдужа, наче робот, поцікавилася. Поговорили? Так, сказав Влад. З він завжди міркував тугувато. Маківка. Мама повертається. Він ледве досидів до кінця уроків. Бікцем повернувся додому, поставив розігріватися обід. Чомусь ота Маківка, згадана телефоністкою, не йшла в нього з голови. Знайома назва? Маківка, Маківка. Нарешті він поліз у книжкову шкафу і відшукав там атлас автомобільних доріг, свого часу куплений у букіністі саме через наявність короткого опусу не лише до великих, а й до малих населених пунктів. Маківка. Сто тисяч жителів. Краєзнавчий музей. Стоянка стародавньої людини. Регіональний будинок малюка. Саме цієї миті ледве чутно заскрипів ключ у замку, і водночас влад зрозумів, ти по всій квартирі смердить підгорілим на пательні пюре. Мамо. Вона дивилася на нього, начебто вперше бачила. Поклала руку на плече, притягла до себе. Обійняла. Соннені не снився кепський. Старає вже для відряджень. Неможливо працювати, коли постійно вважаються якісь лиха. То пожежа, то наче ти під машину потрапив. Розпестила я тебе і сама розніжилася. Так і житимеш під маминою спідницею. Вона жартувала і зовсім не здавалася хворою. Навіть блідою не виглядала. Обережно обіймаючи плечі під вогким плащем, Влад гарячково міркував, що тепер говорити і що робити. Мамо, зі мною все гаразд, я просто скучила. Не тіш свою фантазію, я просто скучила за сином. Він поставив розігріватися нову порцію пюре. Пюре залишалося ще чимало. Цілісінька каструля. Передбачалося ж, бо що влад цілий тиждень пробуде сам один на господарстві. Ти була в маківці? Він усе-таки не стримався. Треба було дати їй поїзд, відпочити. Сім разів відміряти і тоді вже запитувати. Мама не вміла прикидатися. Її реакція сказала Владові більше, ніж будь-які слова. «Я салат наріжу», – запропонував Влад, відводячи очі. «Наріж», – тихо погодилася мама. «Так, я була. Там такий поганий зв'язок». Влад міг би сказати, що відрядження в мами було зовсім інше місто. Але він змовчав. «Я поїхала в Сегродново», – тосним тоном почала мама. Зупинилася в готелі, паскудному. Зареєструвалася на цій конференції, прослухала кілька доповідей і зрозуміла, що даремно приїхала. Якісь другорядні проблеми, третьорядні доповідачі, а тут ще ці сни. Коротше, на другий день я прочитала свою доповідь і поїхала назад. Влад міг би сказати, що Маківка – це далеко не по дорозі в Гродного, а зовсім навіть у протилежний бік. Але він змовчав. і заїхала в Маківку. Зіткнувши, зізналася мама. У будинок малюка. Заледве не вирвалася у Влада. Мама звела на нього втомлені, наче затягнути мжичкою очі. «А чому б це мені не заїхати до Маківки? У мене там були, залишилися гарні знайомі. Ті, що допомагали мені тебе усиновити. Але ти з ними 15 років не бачилася. Хотілося сказати Владові». «Ми давно не бачилися. Дехто вже й умер, виявляється». «Осила десь будеш?» – запитав Влад. «Із Олією». «Ні». – мама похитала головою. «Я взагалі їсти не хочу». Зроби мені чаю, будь ласка. Влад притис важким чайником блакитний віночок пальника. Він розумів, мама щось не договорює і що він, Влад ніколи не зважиться запитати прямо, не домагатиметься відповіді. А ще знав, ці недомовки назавжди лишаться між ними, не даватимуть спокою. Вони довго німували. Зовні була, наче звичайна, розмова. Влад розповідав про події в школі, мама скаржилася на протяги в потягах, на дорожнечу квитків але всередині між ними було гробове мовчання. І обоє це розуміли, і хотіли перервати пусту балаканину, але все ніяк не наважувалися. «Я піду до себе», – сказав нарешті Влад. «Уроки». «Звісно», – кивнула мама. І Влад пішов. Уже на сходах його наздогнало коротке мамине «Владе». Він озирнувся. Я шукала ту адміністраторку. Промиврила мама, дивлячись йому в очі. «Ту, котру вмовляла мене не брати тебе». Вибрати когось іншого. Я хотіла знайти її, але вона померла.